Massor utan sport, ja det är resultat som har blivit plakat och tabell med kommentar Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar Ja det är en kul att skridskons allt ska vi till, det, men de lots. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport Ja det är träning och tävling och sorg för tvivna och ramla och missa en port Då berättar hur det var och är och hur och när och blir och blir vad om det blir, varför du det, för du och nytt Jag får ge lite folk och får ett svar och alla krigar och svettar och fights dödar och hatar varandra och slåss och vi har alltså tackarna mot tackarna mot och mot haterna <här> tackar tackar och tackarna mot och mot tackarna och tackarna mot och mot tackarna och tackarna mot och mot tackarna och tackarna mot och mot tackarna mot tackarna mot tackarna och tackarna mot tackarna mot tackarna mot tackarna mot tackarna Vi är ute på Stockholms närradio nu, Gällarhornet Sverige vakta med ansvarig utgivaren Gunnar Andersson. Vi har 19 april 2014, Gällarhornet Sverige vakna sänder nu bara lördagar på 88 MHz mellan 18.00 till 18.00 och 1.00. Vår ansändningstid mellan 17 till 18 har tagits över av föreningen Frekventa med Radio Frekventa och Jo Lindberg 17 17.00 till 18.00. Vi har begärt att få flytta också till söndagen, 95,3 MHz i Stereo, söndagar 2000-2030, vi får återkomma med det. Vi har alltså den 19 april 2014 och vi kör live från Dalarna här. Och eh, lite bättre väder nu under några dagar och lite högre temperaturer. Fredagen var ju bedrövlig här. Och här uppe kommer allting lite grann senare också, där nere i Stockholm. Mannas eh, vi drar lite formalia här. Vår vän, vän från Värmland, bloggaren Karpstrypan, har ledit i två lördagar. Och vi har haft samtal också här. På, vi har ju samsändning också med Sverigekanalen. Det går bara att lyssna via jalarhonet.tk eller sverigekanalen.tk. Radio Lördag med Gunnar Andersson hörs där från 16.30, kanal 1 och 2. Vi drar lite formalia här då. Jag har lite förkylning och lite allergiska problem här då. Det är alltså Jallarhornet, Box 42021 126 12 i Stockholm. Box 42021 126 12 i Stockholm Kulturföreningen, Jallarhornet. Vårt plusgirokonto är 634 252-1. Tackar Micke och Kenta för 100 kronor var. Under 2013 så fick vi inga fakturer och de fick vi istället på en gång så att säga. Det är cirka 3 Vi har betalt faktura nummer ett nu. I maj månad kommer faktura nummer två också på cirka 470 kronor. I juni så betalas faktura 3. Faktura 4 där är det cirka 2000 kronor. Jag får över 4000 tillbaka på skatten här, men det är ändå tacksamt att få lite hjälp. Sen finns det också en avgift på hösten. En fast avgift som jag tror ligger på cirka 800 kronor för alla föreningar. Det är sändare av frekvensavgifter, referensspanning och utläggning på internet. Så att det är en fast avgift. Så vi kommer att hålla oss till 18.00 till 18.30 till vidare. Och det skulle kunna ge en, en kvartalsavgift på 144 kronor. För man betalar 24 kronor för varje sändningstimme. Så att nu börjar det eh, blir lite problem med allergin för min del. Det kommer bli ännu värre sen också. Det har sett lite maskrosor här och det kommer lite no, no blad på något träd här. Men, men som i fredags var det mycket dåligt veder uh, vi hade en uh, vi hade en kvinn, kvinnlig uh, Sverigedemokrat som kommer från Ukraina hon kom till Sverige i på 2000-talet mycket duktig tjej, Jobbar som läkare. hög utbildningar Höga utbildningar och hon hade tackat nej till att medverka här faktiskt. Hon talar så alltså dålig svenska. Hon talar svenska med, med stark brytning. Hon är alltså kandidat för Sverigedemokraterna och driver också en blogg. Jag tror hon är invald i någon kommun eller kandidat för Sverigedemokraterna. Hon kommer från Ukraina. Det hade ju varit kul egentligen att ha haft med henne här och talat om situationen i Ukraina. Nu blir det ju inget världskrig, men ändå är liksom att det, det är ju lite känsligt Lego och sånt där borta. Men vi måste ju bry oss om vad som händer. så att säga. Det händer ju saker också här. Det brinner ju bilar i Dalarna också, som i Stockholms förorter och så vidare. Vi fick ett kort samtal från Kent Andersson, i alla fall på en buss här tidigare, som inte ni hörde. Och jag hörde på B-daten här att det går ut, och den här mikrofonen låter ju bra också. Uh... Uh, nu ska vi se här. Telefonnumret eller har alltid studion är 02 25 0225 143. Och... Uh, vänta. Ja. Vi spelar in också här manuellt och sen spelas det in som är schemalagt. Jag kan ge lite tips. Norge till exempel nu. 45% lyssnar på digitalradion. Nu ska man bygga ut och förstärka signalerna här, de digitala signalerna i fjällvärlden. Man kör parallellt på F5 om några år. Om några år så avvecklar man F5-nätet i Norge. Och där satsar man alltså på, på digital radio verkligen. Och 45% lyssnar redan nu på digital radio. Och man måste förbättra eh, signalstyrkorna i fjällvärlden helt enkelt. Det är ju besvärligt det här med. med Uh, jag kan ge lite tips här. Det finns många stationer i alla fall i Sverige, närråde stationer som också hörs över internet och mycket fin kvalitet. Och man lägger ut som dansband, gamla fina låtar. Uh, Radio Farköping, Radio 88, Partille, Radio Haninge, Radio Lidingö, Radio Fryksdalen. Det är dansbandsmusik och låtar från förr och trevliga grejer. Och det går att spela in med hjälp av rarmaradio.com. Då kan man schemalägga helt enkelt Det sköter sig själv helt enkelt Man ställer in eh, Att det är varje lördag Viss tid till exempel Och, och det ställer in och det, det spelar in och, och stänger av inspelningen själv då Och så. Och sen när det gäller Utomhusprogrammen som jag brukar ha Sen många år tillbaka med Gunnar och Mikrofon Så har jag tröttnat på De här mp3 spelarna För de går ju sönder till slut De är ju så billiga så att nu kommer det snart En diktafon faktiskt från nätt i Borås där, men den har inte fram riktigt här en diktafon, det är ju så enkelt också att få igång inspelningen menar, det är en röd knapp som det står recording på och en knapp som det står stopp på och den här, den är röstdyr också va? och det är 80 timmars drifttid och sen gäller det att det inte tappa den och försöka ha den på något vis kanske i bröstfickan på en skjorta man får ju se upp för de här vindarna också är man ute med en kamera till exempel så blir det fruktansvärt blåst i den här mikrofonen var vi en sjö här och filmade en gång och det låter ju fruktansvärt det var ju, vågorna gick ju höga där på Flyttisjön Nu är vi inne på Skype här till exempel och uh, då har vi ju Dala Gunnar om ni vill ringa in uh, samsändningen med Stockholms närradio är ju bara en halvtimme här till 18.30 så vi får se det här som en liten information bara på, på en halvtimme Ska man sända på 95,3 MHz stereo så vill ju närrådeföreningen- att det ska vara mer musik och inte tal. Och musik finns där. Eh, jag kan ge tips här nu på eh, en samlingsadress för några norsk norska kanaler. och eh, Det var då radioplus.no med två S. Så alltså radioplus med två S. Här har man ju till exempel samlat Radio radiodans- som också finns på radiodans.no Mycket fin norsk dansbandsmusik Svensk dansbandsmusik Och jag tror även att det var danskt också Även i Danmark gillar man dansband Och en country-kanal En rock roll kanal Och en kanal för nostalgi helt enkelt Jag missade också Radio Partille hade ett program på fredagen En timme om piratradio helt enkelt Det var Radio Caroline 50-årsjubileum Som jag missade faktiskt jag har lite klåda här med allergi och sånt, så det är lite problem här nu. Men eh, varje lördag 18-18.30 sänder vi, och timmen mellan 17-18 till har ta alltså tagits över av föreningen Frekventa med Geo och Radio Frekventa. Och på Sverigekanalen så har vi dragit igång här, och jag har faktiskt läst in Svenskarnas parti också där, vidareutveckling av de politiska punkterna. Det var lite fel på telefonen också förra lördagen. Det var telefonboxen här med en lampa som blinkade, som hade tappat sin kontakt där. Den sökte efter signalen. Uh, är i alla fall 0225 60 143 och Skype är Dalagunnar och Karpstrypan, bloggaren från Värmland, är ledig i två lördagar. Den här Sverigedemokratern är en blond dam från Ukraina som kom till Sverige i början på 2000-talet. och Hon talar ganska dålig svenska enligt sig själv. Hon jobbar som läkare och hon är representant för Sverigedemokraterna. Men man skulle egentligen haft med henne eventuellt på engelska med att tala mer. Menar, hon kommer från Ukraina så att hon skulle kunna berätta mycket saker som inte vi känner till riktigt. Man vet ju liksom inte så mycket om Ukraina. De har ju samma färger på flaggan som vi har då. Alltså blå, blått och gult. Och det är en spänd situation i delar av utav Ukraina och sånt. Man vet inte riktigt hur det kommer att sluta. Men vi måste ju ändå tänka på svenska förhållanden. Och klöckagör, jag kan se att hon är 14 över redan här. Och det är som ni vet en viss fördröjning också. Uh, Exponerat.info kommer att ändras till exponerat.net och Rådde program kommer att läggas ut under söndagen där. Och uh, vi finns då på jallarhornet.tk med gj och sverigkanalen.tk Radio lördag, alltså Radio lördag från 16.30 till 19.00 med förlängning kanske eventuellt till 19.30. Uh, jag är ju ansvarig utgivare också där. Uh, vänta nu. Det är alltså över kanal 1 och 2. För vi har ju fyra kanaler. Så att, uh, kanal 3 och 4 har ett annat innehåll helt enkelt. Uh, vi finns ju också på shoutkaost.com. Då ska man söka på Sverigekanalen. Och på TuneIn så har vi sedan tidigare kanal 1. Tunein.com finns ju då på kanalen 1.tk. Nu har vi lagt in kanal 4 också på kanalen 4.tk. Vi finns också på Facebook och vi har också, jag tror det är tre kanaler vi har på Youtube också där. Dalagunnar är det i alla fall en kommer kom jag ihåg. Jag har lagt upp en hel del såna här privata filmer och filmer. Och det går också att använda kameror också för att spela in med mikrofoner som är inbyggda och man kan även göra om olika format. Så att de blir i mp3-format och sånt, i olika typer av format. Uh, här kan vi inte se någon speciell här på Skype som vi kan ringa upp. De flesta är som vanligt offline. Och den lilla sändningen som vi har på Stockholms närradio är ju bara 30 minuter. Har ni Skype så kan ni alltså ringa in på Dala Gunnar och sändningen fortsätter efter att vi lämnar Stockholms närradio 18.30. Så fortsätter vi vidare. Vi har ju dragit igång redan 16.30 här på Sverigekanalen då. Ja, här ser jag Anders Sten här till exempel. Han har ju lämnat Stockholm. Han var faktiskt granne med oss ute på Vega i Haninge där under några år men de brände upp två bilar och sånt så han flyttade ju därifrån Det hette ju Vega där, Nordenskjöldsvägen bodde vi på och uh, de var ju grannar till oss där, Anders uh, han fick ju han fick fart på jag har faktiskt en inspelning också med Anders Sten. han ringer in till Stockholms närråd i början på 90-talet faktiskt, då bodde han in i Stockholm han sa det vad han hette men man kände igen rösten och sen fick han ju fart på Harninge's SD-avdelning och sånt och de körde mycket hårt, de blev misshandlade och sånt, men de satte upp plakat högt upp i stolparna så det gick inte att få ner dem helt enkelt. De måste ju klättra i stegar. Och de delade ut flygblad och de fick ju två mandat, men sen blev det ju problem och, och splittringar och sånt i partiet och sånt då. Uh, Anders Sten är ju som ni, kan, som ni känner till pensionär idag så han tar det ju lugnt. Uh, och uh, uh, och uh, som sagt, vad. Um, ja, då är det Fallköping, har vi ett trevligt program. Och där sänder också SD Fallköping sitt byradion tre gånger i veckan. Alltså det är repriser. Det är fnf.nu radio Falköping. Ja, ST-Falköpning sänder där faktiskt. Och det är ju mycket tråkigt också att Radio-ST inte kan sända en hel timme utan ligger ungefär på 30-minuter bara. Va? Och mycket repriser. De gör ju bara program var tredje vecka där. Men det är tråkigt ju. Jag, jag tycker att de skulle dela upp tiden med att STU fick sända också en del av tiden. Men... Och de har ju aldrig något telefonprogram eller så och förr var ju natt nattsändningar och såna här saker och här har jag väl några tusen med kassettband men just nu så orkar jag inte med dem riktigt faktiskt det är så otroligt mycket. Jag har lagt upp en hel del och det är ju ganska jobbigt också det här för det är ju timmar med kassetter som kan spelas in och det måste ju skötas om och vändas på kassetter och såna här saker va. Och då kan ni söka på internet, nämligen Mix 88 MHz så kan ni få upp en hel del där. Det är Mix 88 MHz. Jag har ju kassetter som en del är ju inte märkta heller. Men jag vet att det finns här från 1980. Jag tror det var med Lennart Kramer och, och så. Så att det är väldigt i början på 80-talet faktiskt. Det är 1980 är vi av de äldsta inspelningarna. Och jag minns i alla fall att jag var ute i Haninge med en kamrat på en bensinstation. Och vi skulle handla kvällstidningar och lite annat annat också. Till min mormor ute på sommarstället där. Det var väl i Brandbergen och det var stora rubriker i alla fall på Aftonbladet och Expressen. Nämligen hade det varit rashets i Stockholms närradio. Öppet forum, Öppet forum hade haft en skandalsändning också på natten där. Och jag visste ju ingenting om det här med Rolf Pettersson och Öppet forum. Jag visste ingenting vad det var så att säga jag jobbade på järnvägen så att jag, jag fick ju hålla på med posttåg och sånt på nätterna och, och sånt när folk låg och sova. Så att det var konstiga, udda skift eh, arbetstider på järnvägen där. <hör> så jag missade många nattsändningar. Men i alla fall då så var det så att, eh, att jag, eh, mormor hade ju Dagens Nyheter och eh, det fanns en liten ruta där för eh, sändningarna på 88 MHz. Och det tittade jag på, men jag kunde ju absolut inte se någonting, att det stod öppet forum på något program där på 88, det kunde jag ju inte se. <hör> men så minns jag i alla fall att en morgon så tittade jag på den här lilla rutan som var för 88 MHz. <hör> Och, eh, det var nog 9.15 till 9.45 så stod det att det var öppet forum och jag kunde inte spela in då men jag kunde höra i alla fall en person som heter Rolf Pettersson prata om att uppe i riksdagen så sitter det fascister. Någonting som törnt va? Och jag tyckte det var mycket märkligt att, att, att, att politikerna i riksdagen var fascister. Det var ju mycket annorlunda program så att säga. Och eh, programmen var också stoppade under perioder, och det var ungdomar som tog över. <kör> sångaren i, i Mörbeligan också var i medtag där. i ungdomsrelationen kan man säga, och i Bildund. Och i Bildund ringde också in till olika föreningar eh, faktiskt. Eh, han kallade sig för Kalåke där. <kör> det var så sångaren i, i Mörbeligan där. Han fick en hörselskada också på slutet där. Han kunde inte använda några förstärkare, och han dog ju också är svår sjukdom där på slutet också. Så närradion har ju tappat mycket kraft. Men eh, vi har en hel del närradionstationer i Sverige. Och inte alla, men väldigt många i alla fall- går att höra över internet. Och en del har <hör> några trevliga program. <hör> det kan vara dragspel, och dansband och så. Eh, till exempel har det Fryksdalen där. Hemtrevligt lades ju ner Men det finns några program i alla fall Som kör sådana dansbandsmusik och sånt och Falköping och Partille Vi har Radio Lidingö Vi har Radio Viking på Ekerö Radio Haning också har ju trevliga program Så det finns så att säga Program och sånt som, som kör Musik som inte spelas så mycket jag tog upp en sak också nu på Sverigekanalen här, att Sveriges Radio har mycket konstig syn på demokrati och yttrandefrihet med sin hjärntvätt och sin propaganda. Som folk betalar också för att bli hjärntvättade. Och Sveriges Radio kunde byta namn också till Sveriges Radio med sin hjärntvätt och sin propaganda. Men jag tänkte just på det här med Ring P1. Som Rolf Pettersson har. Jag har en inspelning här. Jag vill tacka också Hans Andersson i Stockholm som har skickat massvis av inspelningar från Stockholms du till mig. Det är inspelat från kassettband. Så det ligger så här från kassett A och sen till kassett B. Alltså A-sidans inspelning. Och sen, sen har han vänt på kassetten och gjort en inspelning på B-sidan och så. Det var en inspelning här med Öppet Forum Rolf Pettersson på 90 minuter från... Det är lite svårt att avgöra vilket årtal det var där faktiskt... Han snackade om EU-valet där. Eventuellt 1990 så kunde man höra Rolf Pettersson. Jag vet inte om Rolf Pettersson lever idag faktiskt. Jag ringde honom för några år sedan i Märsta. Han lämnade ju Stockholm. Jag tror att han lämnade Stockholm redan på 80-talet faktiskt. och blev fårfarmare nere på Öland. Och lever Rolf Pettersson idag så är han väl ungefär närmare 80 år gammal faktiskt. Men Sveriges Radio har något som heter Ring P1 och Radio 1 är ju nedlagt. Radio 1, där fick ju lyssnarna komma rakt ut i eten. Men Robert Aschberg där, han tyckte ju inte om vissa åsikter där. När det var folk som kanske tyckte Sverigedemokraterna var bra. Utan då blev de ju bortkopplade. Va? Så att det var ju väldigt konstigt. Men när det gäller Ring P1 så hör man här Rolf Pettersson på Stockholms närråd eventuellt från 1990 säga att att man har ju alltså en form av förhandscensur på Sveriges radios ring P1. Man, närradion blev ju populär därför att man hade telefonprogram där folk fick ringa in. Och man hade inte den här censurslussen, bortsett från EOPs närradio. Folk fick komma ut i sändningen. Men Sveriges radio har ett konstigt system att folk inte får komma ut på Sveriges radio- när de ringer till det här Ring P1, utan man har alltså en telefonsluss. Där man ställer frågorna vilka ämnen vilket ämne som folk fick ta upp. Och sen är det en producent som väljer ut vem de ska ringa upp. Och den de ringer upp, det är den som kommer ut i sändningen. Men det är ju en förhandscensur, det är ju inte... Telefonprogram, telefonvekteri och yttrandefrihet bygger på att folk får komma rakt ut i sanningen med sina åsikter. Det ska inte vara någon sån här liten telefonslust där man kollar upp så här. Att man ska välja ut den som ska komma ut i sanningen. Det är helt vansinnigt. Själva grundtanken, de har det systemet va? Radio Stockholm hade också en, en, en trafikrapportör faktiskt som avled på platsen. Han avled och, och han fick en slags hjärtinfarkt och liknande och dog på golvet där på Radio Stockholm. Det tycker jag är mycket märkligt faktiskt. Och, och en annan sak jag kommer att tänka på också. Ett ögonblick. moment. Det var någon medarbetare på Röder Stockholm en gång som berättade att han hade bott uppe i Norrland. Och det var ju full vinter och snöstorm och han skulle åka med en buss. Det gick bara några få bussar där. Och han stod vid den här platsen och det var ju mycket snö och snöstorm, mer eller mindre. Och det kom en buss. Men bussen stannade aldrig utan åkte vidare. Så att han fick ta sig hem igen. Och... Uh jag tror att det var en tjej där som hette Agneta Askelö faktiskt. Hon jobbar väl som lärare idag i TB tror jag, faktiskt. Men eh, tanken med lokalradion egentligen var väl inte att spela massa popmusik egentligen. Jag tycker att Sveriges Radios lokalradio borde vara mer så att säga reportage ute på stan med reporter och sånt. Då. Det ska inte vara. Och sen musiken väljs ut av en central musikproducent. Det är den som, de som jobbar på lokalradion väljer inte ut musiken. Och de äldre, det har varit mycket klagomål på musiken här uppe på Rådedalerna till exempel. Och jag tror även att de fick en tjej en gång från Värmland som skulle prata på Rådedalerna. Men det tyckte de inte om, så att till slut fick de ta bort henne helt enkelt. Men när det gäller dialekter till exempel så gör det ingenting om man pratar värmländska i Värmland va? Uh, samsändningen med Stockholms närråd är ganska kortlivad här det är bara 18.00 till 18.30 det är lite fördröjning också här uppe i alla fall så har vi några dagar med lite bättre veder uh, fredagen var ju tämligen bedrövlig och uh, uh, det normala här uppe är i alla fall att det är iskalla vindar motvind från helvetet och att man har heller Hansen tröja på sig det märks inte det känns att man vore helt naken man kommer i motvinden och i medvinden har det varit lite bättre, men då kommer det sidovind istället. Och då har ju självklart kommit fiskmåsar och man ser lite maskrosor och gräsmatten börjar växa och sånt. Och april är ju då skiftande väder så att säga. Man kan väl säga så här, solglasögon och paraply kan man väl säga. Vi kommer alltså att lämna Stockholms nära om några minuter. Det är en kort sändning här på bara 30 minuter. Jag vet att Rolf Pettersson en gång faktiskt var med på Sveriges Radios Ring p Han ringde just precis på slutet där så att han, han inte säga så mycket. Men, men äh, att ha en förhandscensur i en telefonsluss som Sveriges Radio har, det är ju absolut inte demokrati och det är inte yttrandefrihet heller. Det är ju förhandscensur. Och så har man inte heller till exempel i Norge och sånt när man har telefonprogram. Utan då får folk ringa och komma rakt ut i sändningen. Och även på närradion har man inget ingen förhandscensur och telefonsluss. Utan folk får komma och ringa till exempel till Radio Haning och sånt och prata där. Men det är ju mest om, om musik och sådana saker. Va? Och, eh, Radio 1 försvann ju. Och det var ju faktiskt, eh, bortsett från att, att, att det var kommersiellt med reklam- och bortsett från att Robert Aschberg tog bort dem och han inte gillade så fick ju folk ringa in i alla fall och ta upp olika ämnen. Så att eh, vi får väl se hur det blir med Radio 1 i framtiden om de möjligtvis kommer tillbaks. För jag fick ju betala 3 miljoner för att ha en sända frekvens i Stockholm. Jag tycker att det är fullkomligt vansinnigt va. Inte som engångsbelopp utan ett årligt belopp på 3 miljoner kronor. Och eh, eh, vi lämnar nu Stockholms närradio här. Eh, gör vi faktiskt... Uh, det är väldigt svårt, jag tror det är vi nästan är borta från Stockholms nära av nu. Vi kan se här. Blow, rock and rob and course we're really gonna rock tonight. He rocks in the treetop all the day long. Hopping and bopping and singing his song. All the little birds on Jaybird Street Love to hear the robin' go, tweet, tweet, tweet Rockin' Robin Rockin' Robin